Ek is lief vir jou, saam met Corrie, aangezondagmiddag om 4. Goeiemiddag en hartelijke welkom, by die eerste uitslering van my program, Meeswees, ek is lief vir jou. En die nieuwe advokteer op die radio Op ons op ons webblad, blootstelling, internationaal en nationaal, vir so jou producte wil hee, kon ek ons geris vir pakket om jou zak te pas. Baie dankie vir Chrissy, vir haar program vroer, en nooit ook geris al jou vrienden en familie, om saam met ons te keier, gaan na ons Facebookblad, ga na TuneIn, al die skakels om te luister, is oor die Facebookblad, en ook oor die weetblad, en ook by al die program aankondigings daar is genie verskoning nie want met TuneIn kan jy enige tyd enige plek wereldwijd saamkeier maak jy saak of jy op jy onherbergstaamste gebied of in jy kar is nie met TuneIn kan jy op enige cellfoon, android, tablet of slimfoon saamkeier solang jy internet opvang siet nooi ekseblief amal om saam te keier Vandaag my program gesels ons oor liefde en vooral selfliefde en gesels natuurlijk ook my self ek voel liefde is baar belangrik vir elke mens op hierdie aardpool want sonder die liefde is ons niks liefde oorwin alles en liefde verdrijf alle negativiteit en alle donkerte Kom ons luister ees een voor voordat ek verder gaan met Die geselsie saam met jou Hier is Corlea en rudy met Weid soos soos die seam Weid soos die seam Kom soos die reem die Leef Weid soos It's young, I blame It's my drive, And how the beauty fell Through us all Me to heaven's walls Why it's to wait my berdengung di teh menuju sisi kau seperti monster Sie von ha wortwintert ei wenn die en kon met liefde so weid soos die zee op hier zondagmiddag vraag ek wat is liefde hoe weet jy dat as iemand vir jou lief is wat is jou definisie van liefde voel jy of jy liefgeer word hoeveel onvoorwaardelike liefde is daar nie waar op en is dit nie so dat ons dikwels liefde er verwar met dit wat die media van ons op te sniep over die wereld vir ons op te neem Ek gesels nie oor die liefde tussen man en vrou nie, dit ook maar die liefde teen oor ons ons self en teen oor ons medemens Die liefde tussen mense mense van mekaar gepraat van die media Liefde is die enkele thema wat by verre die meeste in films, storyboeken televisiereekse poosie, digkens In elke vorm in verhalen voorkom. Amal streef daarna, smag daarna, hanker daarna, maar toch sien ons so min daarvan, haartseers. Hollywoodse flieks is tot oorlopings te voel daarvan, en sikker het enkele, elke, of elke enkele acteur dit al probeer uitbeeld, maar in die persoonlijke levens werd dit niet niet die ekskijtingscijfer in Hollywood is ambersoers so as die, in Zuid-Afrika. Dan word het nog so verwrongen oorgedra in flieks en boeken. Held en Albin sê nog skaars van mekaar dit omkaar lief het. Dan word die knoopeloosgemaak. Is dit nie hoekom ons kindertak so verwrongen beeld het nie? Want hulle sien die TV baie meer as wat hulle van maan pa sien. Hoekom stikkel ons so met het? en ek wil ook kyk na selfliefde in hierdie program vandag, want as jy self nie lief nie, kan jy nie sywerie onvoorwaardike liefde aan iemand anders betoon nie. Om ander liefde betekene jy die paar dinge. Dit is om nooit iemand slecht te behandel wat jou irriteer nie. Om mense altyd so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees, stond om bang te wees, dat jy die slef sal behandel. Om ander mense dit wat jy of krijg te gin, sonder om lelijk daarover te wees, as hulle dinget wat jy nie het nie. Om nie heel dit oor jouself te praat en te spuk nie. Om nie heel dit te maak, asof jy soveel beter as ander mense is nie. Om nie ongeskikt te wees nie, maar om jou so te gedra, dat ander nie ongemakkelijk saam met jou sal voel nie, Om nie net heel aan jou en jou eie voorloel te dink nie. Om nie sommer vir niks kwaad te word nie. Om nie elke liewe dinkie wat iemand verkeerd doen te onthou so dat jy hom achterna kan terugkry nie. Maar die liefde het ook grense. Liefde kan nooit kan kies vir ding wat verkeerd is nie. Net so sal die liefde net bly wees oor dit wat rechtig gebeur soos wat dit bedoel is vir mens op aarde. Liefde beskerm wat mense beskerming nodig iets. Liefde glo altyd die beste van ander mense en verwacht het ook van hulle. Liefde ken ook geen einde nie. Liefde is iets wat die mens nie kan opgebruik en sê dis klaar nie. Maar dit is een van die speziale geskenke wat die gees aan mense van ons, soos ons gegeet het om oor te dra in speciale talente, om oor te dra in gebare. En soveel van die godsdienst in die wereld staan liefde hoog aangeskryf, maar so min van ons beoefend het self, so baas van ons gaan gebikend onder selfkastuiding, en ons weet nie eens om ons self liefde heen nie. Ons hoef nie perfect te wees om onvoorwaardelike liefde van koor te gee nie. Ons kan nie gee wat dit opreg in ons hart is. Ons kan nie dit aan iemand anders oordra wat ons opreg kan gee. Onthou liefde kom altyd terug na jou toe as jy dit uitdeel. Mies, is onvoorwaardelik lief, soor om iets terug te verwag, maar dit is een reel van die universe om vir mens daar die liefde terug te gee liefde verdrijf alle negatieve dinge, liefde verdrijf die donkers want met liefde en oor licht ons alles kom ons luister eers nog een stikkie muziek en ek het ons hierdie paar hierdieke liedjes op die draag wat al vandag gebring kom ons luister na Blaise Bridget met sy weergawe van Love Changes Everything Love, love changes everything As it faces, as it's time Love, love changes everything All you live and all you die Love changes everything Now I tremble At your name me love changes everything Baie ba welkom om, Op die eerste uitsending Van my program Mens lief, ek is lief vir jou En natuurlijk is liefde bo aan die lijst vandag En ek wil net vir jou baie dankie sê Dat jy ingeskalk leed En sam met my keier Ek waardeer, dit is skrikkelijk is my groot voorig en eer Om sam met jou te keier Want sonder so jou kan ek nie my program aanbied neem om terug te kom na die liefde natuurlijk staan liefde bo aan een mense lys ons hoor hierdie gedeelte spakere vertrouwe oor liefde en liefde in die huwelijks wereld maar ons beperk ons nie net oor die huwelijks wereld nie ons kyk na hoe liefde van toepassing is op die dag to tussen alle mense die probleem is dat ons nie verstaan wat mensels liefdesbehoeftes is nie en ons is nie allemaal die selfde nie dan probeer ek om liefde te bewys aan ander op die manier wat ek dit graag persoonlik wil ervaar daar is een boek met die naam The Five Love Languages hierdie boek word die liefdesdale opgedeel in die volgende dinge die eerste is woorde die persoon wil hoor dat iemand vir hom lief is en nie afbrekende woorde hoor nie Die tweede is kwaliteit tyd. Om tyd samen die persoon te spandeer, beteken dat jy omgeen. Die derde ene is om iets te gee. Die persoon houd al van om blom sjokolade, of iets die moois, al is dit so iets die kleinst ontvang, selfs ou klein blommiekie, wat in die teinige blik is. Daag soms een van die bosies, sal blommiekie, wat uitgedeel kan word, dit beteken die wereld, vir daardie persoon vir wie die daardie blommetje geen. Doen iets om iets vir daardie persoon te doen, want dit sê vir hom, hy is belangrik. Aanraking, nie die Hollywood type nie, maar so drikkie, of slechts net, een drikkie op die arm, of, een hand op die rug, dit laat iemand voel, hy is speciaal, ons mense wil toch maar voel, dat word aan ons gevat. Die probleem, wat ons nou kry is dat ek wil vir iemand iets doen in plaas van iets gee of aanraking in plaas van tijdsamsbandeer baie mensese menings is gevra oor die liefdesak en die vraag was hoe weet jy iemand is lief vir jou en die volgende reaksies is gekry wanneer ek gedierig en daar die persoonse gedagtes is was die een antwoord die volgende een Die tong, as dit wat van my gesê word, my nie sêr maak nie. Tyd, as hy altyd tyd het vir my my belange eerst te stel. Gevoel van sekre voel veilig en beskerm, kan my saal wees, kan hy gek van my saal maak, sonder vrees vir verwerping. Anvaarding soos jy is, spandeer tyd saam, stel jou belange eerste. Jy dit te sê, luiftaal, gebare, boodskappe, sms-boodskapjes, stel van oproepen, drikkies en swinkies. Sê dit die my liefheids, behandel my met respect, weis dit met dade, doen goddirkies soos hy eie persien te gee, as my meningstaal, as my waardeer enzovoorts. Wanneer die persoon by jou staan, al is hy verkeerd, is nog een teken van liefde. As iemand by my staan in swaartuie en nie die verskoning gebruik, dat hy, hy of sy nie self lekker voel nie, aanvaard my stuk is. Daar mag geen voorwaardes wees nie. Emotionele verbindnis, vrijheid, vergifnis, aanvaarding, respect, sekreteit, hou belang, belangrike dinge belangrik. Laat my geborgen en veilig voel, beskermd, vertroetel, Respekt, vertrouwe, neem gevoelings in ag Deel belangstellings, communicatie, geduld Jy sien dit in die oe, hulle vertrou jou As jou maat vir jou moeite doen, bystaan, respecteer Dier meer te kruis, jy eindig verdien Wanneer die dinge ongevraag ontvang As die persoon het sê, weis, persoonlijke opoverings maak En tyd spandeer Dit is van die verskredene dinge wat genoem is op die vraag, hoe weet jy iemand is lief vir jou? Doe een bekie nabetrachting, soek een bekie daar in jou binnenkant en kyk of jy hierdie dinge doen vir die mense aan jou. En net wie die mense naan jou nie, ook vir jou self. by die vraag kom oor hoe het die mense lief, is nog een stikkie en hy is die anime en j met lang lewe die liefde. As die goe en die vir jou. Hees die alke geliebde, om wie jy kan vertrouw. Hierdie rap hier kry jy van hom al Janie, my en jy met lang lewe die liefde en ons kom nou by die vraag hoe het een mens en jouself lief? Ons gee soms so baie liefde verander en nou niks van self oor nie. Maar die geheim is om jouself eerste liefde en dit dan uit te deel. En onthou as jouself nie liefde nie, kan jy nie en nie het jy nie liefde om jou te deel nie. met anner woorde as daar nie liefde in jou is nie is jy soos een pedro tank as jy leeg is het jy geen woema aan, aan die gang te kom nie net hier jou sal weer liefde kry raakt het moendlik om ander mense te waardeer en liefde heen allemaal van ons gaan dier tye dat ons ons saaf en alles en allemaal om ons bevraag teken ons vrouwelike geslag is vooral geneig om met een voorkomstfout te vind. Is ek aantrekkelijk genoeg? Is my life mooi genoeg? Wat van my plooie? Ons is net nooit tevrede met dit wat ons ontvang neem. En een nip hier en een tak daar mag jy daar een rikkie beter voel, tot jy weer gaan begin fout vind met iets anders. Dit is tyd om jyself te aanvaar vir wie en wat jy is. Jy is een ongelofelike mens en dit is hoekom jy jouself moet aanvaard en laat uitstaan. Daar is die rede hoekom jy lyk like, soos jy lyk like, en nie soos iemand anders lyk like nie. Ons amal is uniek, ons eie unieke mens met ons eie unieke geest binnen ons, siel binnen ons. Natuurlijk het ons amal een stadium in ons leven dat ons aller en die vrouw vir ons self vraag, is dit iets waard Is ek speciaal genoeg vir my man, my vrou, my kind, my ouders? Hoekom gebeur hierdie dinge juist staan nou met my? Dit is menslik ongelukkig en soms ongelukkig te voel. Elke mens is gerechtig op sy afda. Dit maak jou nie minder speciaal nie. Dit maak van jou net wie jy is. Die volgende is baar baar waars. Net jy bepaal hoe jou leven verloop En die skatte in jou siel en die rektom in jou hart Maak dit die moeite waard Jou inspiraties, jou intensies, jou persoonlikheid Jou percepsies en jou geloofde stene wat edelsteend is voelt Hoe meer jy jou self skitter Besteed dus bieke meer tyd in jou en leer jou ken. En ‘ een jaktrap gaan jou negatieve gedagtes en positieve gedagtes kan verander en jou positieve punte sommer net absoluut awesome of fabulous maak. Wees het er een bietje voldaan as permanent neerslachtig en negatief. Verdrijf daar die negatieve en neerslachtigheid met liefde en lig. Sodra jy verder as jou probleme kan kyk oor eerst het nie meer jou leven nie en jy kan jou as een wenner sien, wees wie jy is, nie wie jy denk jy is nie, en wie jy denk jy wil wees nie, en jy sal achterkom, die ware jy, is absoluut, asom, rovend, fantastisch, en eers dan, as jy weer vir jouself lief is, sal jy ander kan liefwee. Kom ons luister, nog een stikkie muziek, ek het so my in hier een paar song bring, en, ek wil een beetje minder praat, ek wil in toekomstige program een beetje meer praat, maar die volgende dikkie is Bethemiddler met The Rose. Come say love is the river That long. in love. middler met The Rose Prachtig Likie Jy is saam met my Corrie en jy keir saam met my in my program lief Ek is lief jou en dit gaan elke zondagmiddag om vier uur een slot wees waar jy saam met my kan keir en dien jy meer oor die liefde en oor hoe om jouself lief te wou hê moet ek saamd met my geiers in die volgende paar sondae. Ek kyk na hoe kom 'n mens of hoe te mens jouself lief. En selfliefde is baie belangriker as te mens kan dink om jou in die lewe te laat voortgaan as jy jouself die jy het afkraak, dat baie dinge in baas van ons lewens gebeur, wat jy van kleins af afgekraak was, en dat jy later in begon gloed, jy is niks waard nie, maar ek het niks jou, jy is een niek, jy is een niek in jylle jyla, en daar die liggie van jou, is een sterkie wat licht gaan uitstuur, na amal om jou toe, maar jy moet leer om jouself lief te hee, want as jouself nie lief het nie, kan niemand anders jou help nie. Niemand kan jou ondersteen, as jy nie eerst die eie tree neem, om jouself lief te heen nie. Ons kyk na vry van negatieve gedagtes, dier die kracht van liefde. En ons kyk na die spoke uit mense verlede, Elke onvriendelike en liefdeloze stem in jou koop is niks meer as ‘n spook uit die donkere duiste verlede nie. Jy kan die verlede nie verander nie, maar jy kan besef dat het geen werklike mag van sy eiheb nie. Jy gee die stemme van leiding kracht dierlijke gloe en daarom het jy die kracht om vry te word van hulle. Oorweeg hierdie vraag, Wie sê so jy wees, as jy nie meer loop uit en beskadig dier daardie negatiewe bestemme? Wat sê so moendlik wees vir jou, as jou eie beste vriend, minnaar, vertrouwling, ondersteuner en nommer 1 kampioen was? Die realiteit is, dat jy nie dom, ongelukkig, gemiddeld, selfsichtig, bang, jaloers, besitlik skam, ongevoelig, onaantrekkelijk, unlovable of in un iets is nie. Seker jy die gedagtes en gevoelings wat jy sê jy is, maar onthou, jy is een godelike skeping van wat een mens prachtige lewe noem. Enige en elke domflater wat jy dat of voel of optree, anders as jy waarheid is tydelik. Sy daas verby, so draai jy kies, onthou die kies is joune om te begin gloe iets meer vriendelik en magnifiek oor jouself. Onthou, om jouself liefde netje is, is om jouself die jemel te gee. Daar was die op die Alprea Winfrey saal gewees, met Jane Fonda en sy ligge bring, dat het was nie tot sy naas het omgedraai en 60 was, wat sy beseef, een van die belangrike geheime in die lewe sê sy het om haar aanhoudende begeerte om volmaak te wees so sy kan begin om herself daarvoor as een geheel Jane dat bewys herself om soveel meer as net die talent vol sy is besorgd oor mense en haar reikdom en haar kenning wat gebruik word om goed te doen in die wereld sy is een prachtig succesvolle smart en met kracht, maar ten spuiten van aller succes het sy vertel op Amerika's gewoldste talkshow host, dat sy nog haarzelf altijd beskou as onantrekkelijk en nie goed genoeg neem vir jaren het sy geleid uit die ou omteenwoordige oortuiging dat hy so baar van ons deel. Ek is nie genoeg nie, dit is een dwaling, en ons deel dit allemaal. As ek na haar geluister het, het ek besef hoe die dringende of die dringende die, die obsessie met vermaak is in ons kultuur. Perfect is onbereikbaar. En al het ons daaks gesê dat ons dit weet, beteken het nie, dat ons daarvan weerhou kan word om te verwerp en te misbruik toe te laat wanneer ons dit versuim neem. Met hierdie onversadigbare behoefte wat Jane vonde gehaad het, het sy toch dan om iemand speciaal te word van self. Sy sê, sy het gedink dat is allemaal geliefd en gerespecteer was kon sy het eindlik ook voel dat sy goed genoeg is en sy het nooit lang genoeg gestop om te beseef dat sy nooit goed gaan voel oor herself as sy het net al aan jy het doen nie want sy was vastgevang in een sperveer van negatieve boodskappe en sy het alles deel dat was al vertaal onthou jy kan vir jouself sê jy is nie mooi genoeg slim genoeg oulik genoeg of geliefd genoeg nie? Of jy kan besluit, die kies is jou ne, dat jy van nou af, daar die negatiewiteit gaan oorwin, en jouself gaan begin lief heen. Dat is groot leens in die wereld. Een is wees soos amal en dan sal jy lief wees. Dit is nie waar nie. Jy kan nie soos amal wees nie, want jy is die enieke mens. As jy jouself nie kan lewe of jouself nie kan aanvaar nie, hoe kan jy verwag dat ander mense jou kan lewe en aanvaar? Wil jy vastgevang wees in daar die groef, over die eide groef uitkom en een positieve toekomst tegemoet loop? Mense sê altijd, ja, dit is jou ouwers wat dit en dat en dit gedoen het. Of jy sê, ja, maar, dit is onderwijser op school wat jou kleintijd afgeknou het. Kindertjou geboelie, jy het een kompleks ontwikkel, maar onthou, jy is een unieke weese, met diep, diep kracht binnen jouself, en net jouself, kan uit daar die groef uitklim, uit niemand anders kan nie, niemand anders kan jou ondersteen, as jouself nie ondersteen nie, ja, dan sê mens, ek is nie sterk genoeg nie, ek kan nie, maar dis nie waar nie, daar die klein kindje binnen jou, wat ook sierig krijt klein was, is steeds daar, maar die klein kindjie binnen jou, het ook die kracht en die kiese, om te groei, om tot vast om te groei, laat daar die klein kindjie binnen jou toe, om te verander, om te vergeet van daar die seer, om weer volmaak, of dan volmaak dit te schreef, want ons amme is net mens, Ons kan nie volmaak uit ons eiheid wees nie. Ons kan nooit amal volmaak wees nie, want geen mens kan volmaak wees nie. Kom ons luister nog een liekie voor ek aangaan. Ek kan nog so 20 minuut saam met jou. Hier is Dana Winner met Liefde is als een roos. een winnaar met liefde is af een roos. Volgende kyk ek na die reels van die wereld. Wie is, of wie veronderstel is om te wees? Sê dit van voordat jy kan onthou, het jy geleer die reels van die wereld, wat maak mense aanvaar of verwerp jou. Svende dit jy briljant was en wou wat, wat nodig is om liefde, jy oort oor jou kundig van begin van jongs af, wat jy kon doen, wat jy nie kon doen nie, wat jy moest doen om in verhouding met die wereld rondom jou te wees, nie wat jy is, maar wat jy vonderstel is om te wees. Dit is wat een mense kultuur jou, met jou om jou, die mense om jou van jou verwag. En as ek van kultuur praat, praat ek van die wereldkultuur. In. Elke kultuur het sy eie reels, sy eie regulaties, sy eie series en norme en dit is wat mense maak wat hulle is en baas van dit loop boere mens, dit veroorzaak dat jy nie jouself kan wees, wie veronderstel is om te wees neem. Jy is vertel om hoe om op te tree en wat om te sê en hoe om in te pas in reels van die saamleving. Jy besluit vannacht gelang van hoe die volwassings rondom jou reageer. Wat dierde van jou was, lief vir jou en ander was nie lief vir jou nie. Jy begin snui en jou blokkies inpas om jou saaf te stel. Jy probeer mense om jou te vrede stel, om aanvaard te word, dier die mense om jou, die kultuur jou saamleving, en nie doen het alles om een gevoel van bewoord te kry jy wil voel jy bewoord aan iets, aan iemand, aan een groep moet bekommerd wees nie jy is nie alleen nie ons amal doen het die saambeleving sit ons in blokkies, dit etiketeer ons en dit maak van ons mense wat ons nie redig is nie en ons amal maak een fout om in die strik te trap om in die hoekie of die blokkie te klim en skielik is jy 60 jaar oud en jy sê vir jouself, wie is ek? Wat belangrik is vir my en wat is waar vir my? Wat is belangrik? En jy kom toe die besef, ek het geen idee nie, want jy is jouself verloor in alle jare waar jy in hierdie hokies of hierdie blokies gesit is. Nou is die probleem dat jy ei moet klim en jy moet besluit wie is jy, wie is ek, wat is vir my belangrik, wat moet ek in my lewe prioriteer, prioriteer, wat moet ek as die belangrikste in my lewe plaas. Die probleem is, dat ons saamleving een verouderde milieu is, self respect word beskouw as selfsichtig en selfbewondering as arrogant. Ons verwaar saalverzorging met nietigheid en oorweeg saalwaardering onnodig en welwillend. Ons verwaag om ons prestaties en dit wat ons bereik in saal geringskattende hoekies te sit, wanneer een compliment na ons kan toekom. Ons voel nie dat ons waardig is om complimente te ontvang nie, want ons is geleer dier tak emilie, dier jou school, dier jou onderwijsers, dier jou kerk waar nie is, dat jy nie mag belangrijk voel nie, jy moet die minste altijd wees. En dit veroorzaak dat ons ons self verloor, dat ons ons eie waarde verloor. En dit is die grootste fout die ons maak, ons verloor ons self en met mense vind hulle nooit weenie. Dink aan jouself, dink wat is jou drome, het jy nog drome, dink of jy nog tyd het om my drome te verweesendlik, wil jy boek skryf, wil jy, ah, uh, is langs die see, wil jy op die heerlijke vakantie gaan, wil jy, tyd samt jou geliefd gespandeer, maak seker, maak seker, Diep in binnen jou, wat is jou droom, en reik uit vir jou droom. Wie jou self, en jou is lief vir die persoon. Ons is in die nieuwe era, en die tyd om lief te hee, en te aanvaar, vir al jou self te aanvaar, is nie eers die plek nou. Ons hoef nie wees, te, in die aftrie oor te wees, voordat ons ons ontwaak, door die waarheid, dat dit wanneer ons net eindelik gee, ons self die aanvaarding en bevestiging is, en dit nie altyd die wereld is, wat ons moet voorskryf nie. Denk net wat die wereld gewees het, as amal hulle waardelik self lief gehad het, en as hulle self erkenning en bevestiging uit hulle self ontvang het, en respek van binnen afgekry het, hoe sal hier die wereld net nie anders gewees is nie. Sal mense mekaar geskiet het, seergemaak het, sal mense mekaar koop afgesnijd, sal mense klein kinderkies seergemaak het, sal jy een hondje geskoop het, sal iemand tak, ek kaakje kon seer maak. As jy jou saaf het, en as jy saaf respect binnen jou het, sal jy respect hee vir alle leven om jou jouself in kluis. Hoe kom nog wacht toordat daar die sogenande jaar uiteinde kom, om te sê, ek is lief en ek verdien my respek en bewondering. Mense wat oure 60 is, met wie daar al gepraat is, raai nog steeds oor hierdie vraag, en le wacht nog steeds daardie tyd om uit te klim en te sê, ek is lief myself. Moe nie wacht nie, doen het nou. Dit kan jou lewe verander. Dit kan maak dat jou drome wat jy het verweesendlik. Dit kan jou lewe en die mense om jou, sy lewe hemel op aarde maak. Hoe dit is die liefde van self? Daardie speciaale liefde daar die beelware liefde van een menself. Daar is baie kursus vir al een wat ek nog kyk het, een koers in miracles. Dit roept die oorheersende soort liefde wat ons ervaar in die wereld is speciale liefde. Dit is special, want dit moet iemand uitsonderlijk dit moet iemand uitsonderlijk wees om dit te kan geë. Dit is special, want dit sê jy is myne en daar die ander persoon is nie. Speziale liefdeskyn verdeel, dit veroorzaak pijn en eenzaamheid. Dit is behoeftigheid vrees en besit een type masker en is vermom as ware liefde. Ons sal in die volgende programmaakie meer oor dit gesels, om ons luister eers nog een stukkie muziek en hierso is Monty Jackson Meet D.M.O.V.I.T. D.M.O.V.I.T. would be to be tomorrow. Jackson met die jimmel weet. So kom die tykjie saam met jou op einde. gaan ons vijf spookblad toe, hou daarvan. Gaan besoek ons webblad roer da, loer daar rond. Ons nog baie, baie verrassings in die nabije toekomst en ook in die verre toekomst ons gaan baie, baie dinge nog doen. Nooi al jou vriend familie om saam tussen keier en ons plat te like. gaan. Laak like ons op toon en en Op ons webblad is daar ook een kontakvorm, voltooi jou besonderheid en stierf ons die e-post gesels met ons, ons wacht vir jou. So groet ek, tot volgende zondag, diezelfde plek, diezelfde tyd, en ek speel uit met enneke redelinges, sy liekie, vandag is al wat taal, en liefde aand verder, tot ziens. en dag is al wat eeuw. Ek ken jouw penne kat, se pat kaart ek weet, waar al jouw droom is aan droom. Ek ken die kronkel Ek weet dat vrede het vergifnos. Ek weet dat waarheid het onbek. Ek wens ek voort jou vrede. met curry na gistermiddag om 4